Ja, dit is net soos kyns na 735 of dan 1935, Suid-Afrikaanse tyd, of Central African time. En moet nie nie, jy is by die rechte plek, by Net Radio SA. netradio Radio SA. Ons webwerf www.netradio www.netradiosa.co.za Wil jou ouder gewoonte as sommer net uitnooi om piekie rond te kyk op die webwerf al die inlichting rondom die radio's daar te kry alles wat die mens sommer wil weet soos dan ook die omroepers en die programme en tye van uitsending en dan ook belangrik is ons archief krappiekie daar rond En mens kan luister na enige program wat al reeds uitgesaai is, dit kan jy weer daar afvlaai of daarna luister. Die inlichting is vir een mens self, maar weet jy wat? Die Heere het ons baie bitter, baie lief. Ons God, God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, Skrif sê, hy het ons so lief, dat hy sy enige boore seun gestuur het, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. En die mens kan die eeuwige lewe net op een, een manier ontvang, en dit is om te luister na die evangelie, na die goeie nieuws. As mens dit nie hoor nie, volgens Romeine hoofdstuk 10, kan jy nie gered word nie, daar geen ander manier om gered te word nie. Daar is nie ander paie, wat na Rome leid nie, daar is net een weg, en Jezus het het ook gesê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, en iemand moet dit dus hoor. Volgens Paulus, nou keerige uiteinsetting van hoe mens gered word. Daarom wil ek jou vraag, wees saam met my, een van God, sy enerzijds sy disciples, anders, anderzijds ook iemand wat dier hom gestuur word, sy gestuurdes, om die woord aan mense te verkondig. Nou, hoe doen een mens dit? In die oude dag, toe ek nog evangelisatie werk gedoen het vanuit die gemeente, van huis tot huis geloop, by mense geklop, gehoor of hulle weet van Jezus Christus en die pad van saligheid hoe een mens gered kan word Vandaag is dit baie moeiliker mens kan nie maar meer van huis tot huis stap nie die mense is achter slot en grendels en as een mens daar by die hek er en so staan en met iemand sê na nou maar oor een praat, dan is die kans baie bitter, baie skraal dat so iemand nie nou gaan inlaat omdat mense een program het in radio waar luister en TV en die nuus en CP's en al wat 'n ding is of dis etenstyd en so meer of daar's kuier mense so dit werk nie meer eintlik nie Hierdie internet radio is 'n baie suksesvolle manier om 'n sendeling te wees vir God om vir mense te vertel van hierdie radio www.netradiosa.co.za Die radio verduidelik al die goed self en daar is op die webblad een radiospeelerkie wat jy net op kan klik bykie wacht en luister totdat die radio begin speel So dit is een manier dit is een manier om deel te wees van Godse sending poging om by mense uit te kom en hulle te bereik met die evangelie, die goeie nieuws van Jezus, so jy kan ook een draar wees van daar die goeie nieuws, door net jou kontakluis en kennis te stel, van hierdie radio, die inhoud daarvan, van hierdie bepaalde programme, en daar het jy een deel en een aandeel in die koninkryk, Weet wat, Jezus gaan eendag vir jou baie dankie, self gaan hy vir jou sê. In persoon, wat jy ook al gedoen het vir mense, ten aanzien van die koninkryk, daarvoor gaan jy een baie dankie van Jezus ontvang. Wel ek hoop jy sit rustig en luister Jy luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hier vanaf Eireni, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy jy ook al mag bevind, is baie welkom. Van watter land of dit nou hier in Suid-Afrika, van ons eie stere en dorpe en platteland, en op ‘n plaas sit en luister, en of jy in die buitenland is, jy is baie, baie, baie, baie, baie welkom. Van so ver as Rusland weet ek nou as mens met die kaart recht opnoord, kyk hier in die bepaalde tydzone waarin ons val, luister mense van daar uit Rusland, uit Saudi-Arabie, daar ook in Dubai en dan in ons eie land hier in Suid-Afrika, en dan ook mense wat buiten hier die tydzone so val, wat luister na Potgooi, daar op Potgooi die program vond en daarna luister. Ek het al so een lys van name van die verskillende lande genoem, wat ek ontvang het op die stadium, so daar is baie mense wat inskakel op een of ander manier, om te kan luister, en ons weet, Daar is baie, baie, baie, baie Suid-Afrikaners uit die land uit sedert 1994 en bevind hulle in verskye lande en ons wil graag ook met hulle die woord van God, die raad van God, die goeie nieuws van God deel. Nou ek wil wees nou op een plek waar jy rustig kan wees in nadenke dat ons hierdie program dan oordenking noem, wat betekent bepynsing of meditatie, hoe jy ook al daar die woord interpreteer, dit gaan oor die feit dat ons Godse woord oordenk of bepeins of daar oor mediteer, so dat dit deel van ons mens wees kan word. Later sal jy sê hoe Jesus verduidelik dat het word soos een fontein hier binnen in jou wat opborrel tot in die eeuwige lewe Voor my is dit net altyd een groot groot voore om met iemand wat geestelik ontwaak en honger en dors is na die woord van God Ek sal sit en praat van dat die son opkom totdat die son ondergaan en totdat die wee opkom As dit net sal help om iemand sy honger en dorst te kan les Geestelik is dit uit die aard van die saak uitputtend Ons weet hoe dat in die geestes wereld Een mens ook geestelik uitgeput kan word soos Ons weet in die boek Daniel van daar die engel wat by hom baie moeg, dood moeg aangekom het van een geweldige worstelstruid. Want omdat dit is wat een mens moeg maak, is een worsteling. En ons weet het is een worsteling vanuit die feestheers voor stukses, wat vir ons dan ook bemoedig en sê ons worstelstruid is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die geeste die geestes wereld in die lucht en dan uit die aard van die saak die bose geeste, want Godse engele help ons, hylle is hier om ons te help volgens die breers. So as jy wil help en hand uitsteek na mense, hand uitruik, hand van liefde, op die manier reg oor die wereld, want ek weet, jy doen het ook daar in jou onmiddelike omgeving waar jy is, by elke mens by wie jy kom, is daar die opborreling van die blijdskap en vreugde en die wedergebore blijdskap, wat uit jou binneste opborrel, soos wat Jezus dit verduidelik het daar in die vrou van Samaria en daarby die put van Jacob, wat opborreld tot in die eeuwige leven, en so help Ons mekaar, soos Paulus gesê, die een saai en die anien maak nat Maar dit is God wat laat groei Maar dankie, dat ons ook mede arbeiders in Godse akker kan wees En dit is alles tot eer en verheerliking van sy groot naam En kom ons luister ook dan sommer Here the anvang na nou, die lid met die naam Glory to his name Down at the cross where my savior died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 the planet lied god retrieve his name jy ja, is aangeskakel by Net Radio SA luister na Dr Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Iriny Pretoria aan Suid-Afrika by ons program Oordenking vanaand wil ek sommer 'n bietjie die mens en sy geskiedenis hier op die aarde so daar van die begin af van die eerste Adam en daar waar die eerste Adam en Eva alles verloor het wat die Heere God vir die mens gegeet alles, alles, alles, alles en dit as gevolg Van die teestander van die mens Die duivel Waar die mens van alles beroof het Alles bestel het Dit is wat die duivel eindelijk in die waarheid is Hy is dief en roover So sê Godse woord Hy is dief en roover So as jy met hom te doen kry As hy met jou te doen kry Dan is hy net bezig om jou te bestel en te beroof En dit het daar in die wonderlijke tuin van Eden plaasgevind waar die Heere God die mens gemaakt het en God besluit het met sy skipping laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis. Dis God in gesprek met homself daar as God drie enig vader, zoon en heilige geest wat gesê het kom laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis En so het God dan die mens adem en eva gemaakt en een voorkees gestel van twee bepaalde bome, die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. En die Heere God het vir die mens gesê, moenie van hierdie boom eet nie, eet van hierdie bepaalde boom, dit is die boom van die lewe. Dit is die eeuwige lewe, dit is een keus wat elke mens omtrent elke dag voorstaan, net precies soos die eerste Adam, want hou die woord Adam beteken eindelijk maar mens. So hy is in die eerste plek een symbool van die mens en verteenwoordig dan ook die mensheid is waar die hele menselike geslag vandaan kom is van Adam en van Eva. Voor die keusse, die keusse van die lewe of die keusse van die dood. Mensen, nou moet jy onthou, dit was verskrikkelike subtiel. Daar die begrip van die boom van die kennis van goed en kwaad. Jy moet daar twee woorde mooi bekijk. Die kennis van goed en kwaad. Dit wil sê, dit is een mengsel. Dis een mengsel van die waarheid en van die leun En baie mens word gevang met daar die bepaalde mengsel Dis amper soos een gifpul met een om omom En die suikerlaagje maak dit nou vir jou aanvaardbaar en dan slik jou om en dan die nou gif geslik en ek het baie keer gekyk na mense met misleidende godsdienste wat so boekies het wat hulle uitdeel in die straat en as jy so na dit kyk dan lyk dit van buitenkant af baie mooi en lyk dit reg en begin dit ook sommer met die waarheid en so verder as wat jy lees kom jy achter maar dit kan net doodgewoon nie die waarheid wees nie daarom sê die skrif ook vir ons baie duidelik Daar is wee wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die wee van die dood. En vir die rede geer die Heere vir die mens een onderscheiding van gees, so dat jy dinge kan weeg, opweeg teen mekaar. En dit is wat Adam en Eva nou nie gedoen het nie. Daar slik hulle dit toe, so die spreekwoordelike hoek, line sinker En daarmee het hulle die hele mensdom uitverkoop En die bybel sê dit duidelijk, dier een mens het die sonde die wereld ingekom En saam met die sonde die dood en so het alle mense toe doorgedrang Tot by my en tot by jou En die mens is uit die tuin van Eden weggeneem By die oospoort En die plek is daar toegemaak en bewaak Door engele En nou is die mens vandaar die oomlik af Totaal en al verloore Maar God, dank God Altyd, altyd een reddingsplan. En ek wil dit vanavond vir jou ook sê, God het vir jou ook een reddingsplan. Daar is altyd een manier wat God vind om iemand te stuur om by een mens uit te kom, om paaie te kruis, so daar iets kan gebeur, as dit nie gaan oor die eeuwige leven nie. Dan is dit maar een nutteloze ontmoeting. so dat gan vir God oor die eeuwigheid, nie oor die tydelike bestaan nie, daarom sê die Heere self vir die mens, wat sal dit jou help dat jy die hele wereld win, maar aan jou siel skade luie, dis moos nou God wat dit sê, hy is die skipper, sal dit dan nou nie die waarheid wees neem? al het jy dis nou alles wat daar die op die aarde kan wees wat jy kan neer, en aan jou siel skade leid. Wat sal dit jou help? Daar was so'n skat, skatryk man en mense kenom, was nog ook in my leeftijd, een persoon met die naam van Arionasus, wat een skeepsmagnaat was, een Griek, skat, skat, skat, reik, nie geweet waar is alles die eindes van sy skatte nie, enig iets wat hy kon hee, kon hy koop, enig iets, en hy het sê kama alles gekoop wat hy wou hee, en daar die man het, op sy sterfbed alleen gesterf. En hy kon niks saamvat ook nie. Alles is maar so oorgedra aan sy dochter. Maar self het hy alleen en in eenzaamheid gesterf. Nou as hy nie Jezus aangeneem het nie, en ek het geen inlichting oor dood, of dit waar so wees dat hy Jezus aangeneem het, of dan nou nie, weet nie, niks daarvan nie. Ek sê maar net, indien hy sonder Jezus so sterf, dan wat so dit om nou baad, as hy nou vandag in die, in die verdoemenis omsel bevind, en hy denk in al sy rijkdom, wat so hy nie wou gegeet nie? Wat solle mens gee vir die bybel as 'n lospruis vir jou siel? Ek is oortuig daarvan, hy so sê, vat alles, maar geef vir my net Jezus, geef vir my net daar die geleentheid. En elke mens kry daar die geleentheid, so sien ek dit uit Romeine, dat God om aan alle mense openbaar, op een of ander manier, maar sommige mense aanvaard dit, ander mense aanvaard dit nou nie. So die mens was vandaar die oomlik af verloore, totaal en al verloore, maar God bezig met een reddingsplan, een waterdigte reddingsplan. Hy moes net soek na iemand hier op die aarde met wie hy een verbintenis kon aangaan, want die mens was toe van hom vervreemd, weggeloop van hom af, weggedwaal, en Godse oor dier priem alles en niemand is verborge vir hom nie, God weet van elke mens en van elke haar op jou kop en van elke gedachte wat jy denk en hy vind so een man. Destijds, daar tussen die Evraat en die Tigris riviere, daar waar ons vandag die plek het met die naam van Irak Daar in een stad met die naam van Ur, U r Daar vind hy een man met die naam van Abraham A-B-R-A-M, A -B -R -A -M. Abram. Mense wat afgoede aan, die, aan bid het. En God praat met die man. En terwijl God met hom praat, toe gloe hy in God. en die gevolg daarvan is dat God om kon roep, en vir hom sê, Abraham, jy sal uit jou huis uit moet trek, jy sal uit jou land uit moet trek, en jy sal uit jou mensen uit moet trek, en jy sal moet gaan na die land wat ek jou sal weis. Hy het nie eens een idee gehad, Waarheen is God met hom nou op pad neem? En Abram het hom klaargemaak en gedoen Dit wat God vir hom gesê het En die Heere God het met hom een verbontenis aangegaan Een verbond aangegaan En hy het hom na buitenkant geneem in die nacht En vir hom laat kooi kyk na die sterre En gesê kyk na die sterre as jy dit kan tel, dit is hoe jou nageslacht lyk. <coughs> en Abraham met sy vrou het geen kinders gehad, nie soos een nul, niks, zero. En op hierdie hoog ouderdom van 75, sê die heren, vir hom jou nageslacht, sal wees soos die sand van die zier, sonder dat hy een kind of kraai het, hy het God gegloeg. Absoluut en onwrikbaar in om gegloe En mense, daarom word Abram genoem Die vader van die geloviges In Lika 16 sal hy sê, die man met sy oog in die hel opgemaak het Het Abram gesien en het met Abram begin praat En gesprek gevoer en gesê Vader Abram, wees my genadig, wees my barmhartig Vader van die geloviges omdat hy die eerste geloovige hier op die aarde was, Abraham. En terwijl jy so'n bykie daar oor sit en dink, luister ons na Henny Smith wat vir ons syng, dat hy verbaas staan oor die liefde van God. oor die liefde van Jezus van Nazareth. Ek wonder dat hy vir een sondag soos ek was ook liefde het. gaan geskakel by Net Radio SA en die luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irini Pretoria in Suid-Afrika en baie baie welkom al my boeties en sissies wat na my luister waar jy ook al jou homself mag bevind. Ons neem so 'n vol vlug oor God mense. Ons het nou by Abram uitgekom daar waar die Heere om gevind het in Ur van die Galdiers. Haar op die walle van die Efratrefeer het hy geblei en God het om geroep en gesê hy moet haar wegtrek. Haar uit sy gesin, uit, uit sy familie, uit sy huis, uit sy land na die plek wat die Heere om sal neem. En gehoorzaam het hy getrek, hy is eerst tot daar by haar aan getrek en van haar aan af het die Heere om na die land Israel toe, of Kanaan. Weet jy wat die wonder dan ook, die feit dat, hierdie man Abraham daar het hy alreeds vir Jezus ontmoet, in die vorm van, die koning van Jerusalem, of dan, daar is 'n Hebreëse woord uh vir geregtigheid en die woord koning wat melig is en geregtigheid sedek en dis die persoon wat hy daar ontmoet het melig sedek wat ons in 'n sekere sin vertaal um uh, melgi sedek melgi seder dis mos maar, maar net 'n vertaling van die woord melig sedek wat beteken die koning van gerechtigheid wat geen begin en geen einde het en geen geslagsregister Mense, dit is nie enig iemand anders daar die als Jezus Christus voordat hy nou mens gewaard het daar waar hy geboore is in Bethlehem neem En Abram het dan nou in hierdie land gekom wat God in gedachte gehad het, waar hy moes wees, Kanaan. En uit Abram is daar gebore Isaac en uit Isaac is daar gebore Jakob. Abram, Isaac en Jakob, dis ook om ons God noem die God van Abraham Isaac en Jakob. Jakob het 12 seens gehad en hulle het vormt toe die twaalf stamme van Israël. Twaalf stamme van Israël. En destijds toe hulle nou hier die twaalf stamme was, het hulle bekend gestaan dan as Israël. Dou, hulle was nie jode nie, hulle was Israël, want baie mense raak bykie verward met die woord jode en Israël. Die jode het later ontstaan uit die feit dat hierdie twaalf stamme verdeel geraak het in tien stamme en twee stamme en toe twee koninkryke gevorm het, waar die jere ook gewaarskiet nog altijd in sy woord huis wat in homsel verdeeld is kan nie blij staan nie. So terwijl hulle nog een eenheid gewees het was hulle sterk en het hulle die vijand oorwin, het hulle sterk gestaan, maar waar daar verdeeldheid kom is daar absoluut geen behoud nie, want die Heere sê, een huis wat in homsel verdeeld is, kan nie blij staan nie, en daarom het Israel dan, as die twaalfstammer rijk, verdeel geskeur, nadat die derde koning, koning Salomo gesterf het, en hulle het hulle twee reike geword, die Noord-Rijk en die zuid met die noord as tien stammen in die zuid as twee stammen, die noord het in Samaria geblei, en die zuid in Jerusalem. Dit net so, dat jy dan verstaan, dat daar die tien stammen, wat in die Noorde was, hulle het die naam Israel behou, en die twee stammen daar in die Suide by Jerusalem, het die naam Jode wat kom van Juda af, omdat die stam van Juda daar was en Jezus wat ook gebore is uit die stam van Juda. daarom was Jezus ook een Jode dis waar die woord Jode vandaan kom so onthou nou die 10 stamme reik daarbo in Samaria, Israel dan, hulle die naam behou en die twee stamme in Jerusalem Juda wat dan Jode geword het is, maar net een verbuiging en een verklaring en een vertaling van die woord joda wat die woord jode dan vandaan kom, so mens moet maar verzichtig wees, en jy, jy denken oor hoe jy denk oor Israel, en hulle nie maar somme net, allemaal net jode noem nie want dit het nou later so in baie mense sy denken, jy dit so vorm aangeneem dat as iemand praat van jode dan maak hulle nie eindelik in hulle denken onderscheid tussen Israel, waar die 10 stammen is wat in Samaria gebleid, en die twee stammen Judah, wat in Jerusalem woonachtig was nie. Nou terwyl hy soebykie daar in daar die feite, miskien is dit die eerste keer wat hy door ek weet nie, daaran sit in Duncan Herco, sluister ons hier na John van de Waal, iemand wat ek ook daar, op die vliegtuig ontmoet het, toe ek Israel toe gegaan het, die eerste keer daar in 1984, het is hy wat hier syng, Shine On! rusty and old and dusty. How can it be? But something in my heart keeps sighing. Something in my heart keeps crying. Jerusalem, the city of the great King. chosen place, where people from every race and nation worship before the Lord, how can it be? Are my eyes deceiving me, Jerusalem, the city of the great King? Something in my heart keeps sighing, something in my heart keeps crying, Jerusalem, the city of the great King. is ingeskakel by Net Radio SA. Luister na Dr. Tini Eylers wat uitsaai hier vanuit Irene, Pretoria, Suid-Afrika met ons program Oordenking waarin ons die woord van God oordink en so vol vlug somme net kyk oor God se mense, Israel. En Net so voor 1984 daar voor 84 was daar by my geweldige passie wat ek begin ontwikkel het vir Jerusalem, soos wat hier die John van de Waald nou hier sang. Interessant nie, hoe die Heere en mense se paie met mekaar laat kruis daar op die vliegtuig waar ek gesit het op pad eerste een keer Israël toe, Jerusalem, dit was vir my waarin ek op pad is en ek mense achter my koor praat het in die vliegtuig en hierdie John van der Wald was een van die groep, mense wat op pad is, Israël toe, om opgeleid te word as gudse, toergudse om mense te neem en hulle het my nou vertel wat hulle gaan doen, en toe vir hulle nou weet, nou waar, Jan, gaan ek, en wat maak ek, en so is ek ook nie saam met die groep, en wat, en so sê ek, nee, ek is helemaal alleen, maar ek is ook nie precies, nou, zeker waar, Jan, ek op, het is nie, ek weet net, ek gaan, wil Jerusalem te gaan, en ek kon toe nou sien, in die persoonse oor, dat het by so half en half gelijk het, of in my jammer kry, en sy sakboekje uitgehaal het, my adres gegeet, sê, so, skryf asjeblief hier die adres neer, en as jy op die lichaam kom, toe begin hy nou mooi, toe sê hy sê, so, hierdie man gaan helemaal verdwaal, en weet waar, hy weet nie, en ek krijgtig waarvoor hy hom inlaat nie, en sê, so, as jy op nou op die lichaam kom, kryf jy asjeblief, asje rood, asje rood is een tekstie, en dan wees jy vir hulle die adres, en vraag om jou soon toe te neem, en dit is christene, is een groep christene, wat daar blij in Jerusalem, en alles sal jou akkomodeer, hulle sal vir jou daar help en dit het precies wat ek gedoen het en daar het ek in daar die plekkie gaan bly van hierdie Mount Zion Fellowship, mense wat my gelijk het of hulle my verwacht toe ek daar aankom, my tasse kom haal het en my gesê het, waar kan ek bly daar en so meer en mense absolute koninklijke behandeling gekry het maar weet jy wat dit is omdat die koning van Jerusalem vir wie Abraham ook ontmoet het hy bly die koning en hy gaan die koning bly en jy gaan hom weer ontmoet ook as die koning van die konings die koning van Jerusalem en hy gaan vir 1000 jaar lang gaan hy die hele wereld regeer vanuit Jerusalem vanuit daar die klein plek hier soos wat Adam dit moes gedoen het en nie daarin geslaag het nie so gaan die laaste Adam Jesus Christus saam met sy Eva sy vrou gaan hy die wereld regeer in vrede in absolute vrede hierdie wereld weet nie wat is vrede nie Hulle weet net van valse vrede, wat hulle ook nog door die antikrus gaan leer en nie gaan weet is valse vrede nie. Maar daarna sal hulle leer wat vrede werkelijk is. Die prins van vrede, die koning van gerechtigheid vanuit Jerusalem. en later het ek begin besef, hoekom het een mens so'n geweldige passie vir die plek, en ek was nog nooit daar tevore nie, voor 1984, hoekom het ek nou hierdie verskrikkelike passie, om daar in daar die te gaan loop, en ek het nie eens geweet, ek het geen idee, ek het ek nie eens foto's gehad om dat te kyk nie, ek het net gedink aan die tuin van Gethsemane, en geweet, dis waar Jezus Gevangen geneem is, dis waar hy gebid het En gedank het wel, ek, al het ek nou nie Een plek om te blij nie, al sit ek nou nie daar Ergens in hierdie tuin, dan weet ek Dis hier waar Jezus was, en dan is ek Tevrede, dan sal ek nou tevrede wees Dat ek hier in hierdie plek Daar ergens, as daar een plek is om te sit Daar gaan sit En nou ja somme nog op die vliegtuig reel die Heere vir my iemand wat die adres gee en die mense wat my ontvang en my onmiddellik accommodatie gee en vir my die vrijheid gee om te stap en die ochend was ek bakker geworden te stap en vir my precies haarfijn te verduidelik hoe stap jy nou om enerzijds dan by die tuin uit te kom en om dan ook by die graf daar waar Jezus begraven was, is op die pad terwijl die stap van die huis wat ek waarin nou in het, na een van die poorte wat die mens in die oude stad Jerusalem deurgaan, en hoe jy daar jou weg gaan vind, en lekker, heerlijk, lekker, gerustig, op my eie, op my eie tyd brood gekoop langs die pad, en dit is die wonderste, blikste brood wat jy ooit aan kan dink. Jy weet nie hoe brood smaak, voor jy nie daar in Jerusalem brood geëet het nie. En dan lekker op my eie tyd, die plek verkenne, daar die hele Jerusalem plat geloop het. Gewonderlijk, soos wat die Heere my daar ontvang het, as een gas. Mense wat my rond geneem het, wat vroeg in die ochtend my kom wakker klop het, en my geneem het. Ach mense, het so wei goed, wat ek jou kan sê, maar die passie ek, om te dink dat jy so'n passie kan hee vir daardie plek, en jy was nog nie daar nie, en later uit te vind, maar werkelijk waar, dis die rede, die rede is dat ek uit daardie grond gemaakt is, God het die mens uit daardie grond geformeer, en as jy jou voete daar neer sit, dan weet jy dit, daar die vibraties wat dwars dier jou julle wees gaan, die resonantie daarvan, en die verlange na die tyd, om net asoblief weer jou voete daar te kan sit, en ja, ek het al baie van mense gesê, as jy so een passie het om te gaan, hoekom gaan jy nie, want dit het iemand van my gesê, Ek met hom gepraat het, denk ek net so, miskien was het in 1983, ek is nie meer seker nie, een persoon van Kwasisa Bantu, dat ek daar met hom praat, die sê vir my jong, nou, hoe kom, gaan jy nie? Ek dacht ek nou, ja, klinkt, hoe klinkt dit so makkelijk, dat is vir my, hoe kom, gaan jy nie? Nou ja, as ek tyd, op die tyd stip, toe hy dit vir my gesê het, begryp het en verstaan het wat ek later ondervind het, het ek sommer daardig in die heel eerste vliegtuig gaan klim. En geweet die Heere Salmos nou vir my al die dere oopmaak, soos wat hy dit in jakke geval gedoen het. Want hy bly tot vandag, bly hy die koning van Jerusalem. En hy ontvang jou daar, as jy daar, jou voete daar neersit, ontvang hy jou, en hy zorg vir jou. Want ons God is Koning, en hy ken ons hart, hy weet wat hier binnen in ons harte omgaan. Want hy ken my hart, want hy ken my na. Omdat jy die diepste drane van my siel verstaan, Omdat jy my draak, Hier soveel nieuwe daan, Want jy ken my hart. Want jy ken my hart, Jy het my gemaakt, en my handen voel jy, As ek sag aan liefde raak, Omdat jy my siel, My siel en geest jy Want he came my ho En ie is altyd daar, omdat ie my woord, dit geef wat ek verloor, want ie ken my hart, want ie ken my hart, ie het my gemak, en my handen voel ie, as ek zag aan liefde raak, omdat ie my ziel, my ziel en gies ie want jy ken my hart. Want jy ken my hart, jy sien my, jy dra my, jy maak my leven heel. Jy leer my, jy leid my, en alles het die dieel. Jy ken my hart, o oh hier. Want jy ken my hart, want jy Om jy die, die diepste tranen van my siel verstaan, Omdat jy my draag, Dis soveel nie bedaan, Want jy ken my Daarmee het ons gekom in die einde van die program en ek hoop dat jy een wonderlijke nachtrus sal ervaar in Godse teenwoordigheid mag jy heerlijk lekker rustig slaap en dan onthou jy morgen ochtend 10 dv as daar een morgen is dv, dan is daar een ere van die kerk en om 4 uur die middag Boekvoorlesing Uit Gideon Jobeerse Die Groot Gedachte en in die aand Om 7 uur Weer ons stem van hoop Waar ons Begie met mekaar Gaan gesels Maar van my kant af dan nou hier Sê ek vir jou Shalom, mag die Heere se vrede Met jou wees Totdat ons mekaar dan nou wees sien TV Mare